Oricum, vă mulțumesc la toți care ați fost alături de mine. A fost fain să vă biserica plină, a fost chiar super fain și vă mulțumesc la toți cei care ați venit. Mulți au zis că au simțit prezența lui Dumnezeu la ceremonia religioasă, așa că asta m-a bucurat cel mai mult, așa că a fost super fain. E fain să fii înapoi acasă, chiar e super fain să fiu între voi. Credem că n-ar fi un alt loc unde m-aș duce și unde aș fi decât aici cu voi. Vă este frații mei, așa că ne bucurăm mult că suntem înapoi. Așa, vrea, vreți să vă arătăm niște poze din Tenerife? Aveți chef? E, e, seara asta va fi e, multă și multe lucruri care vreți să le facem, dar hai să arătăm câteva poze, Lara, dacă poți să le pui, să vedeți cam cum e acolo în Tenerife. Iată pe Ted și pe Mona, e, nu știu ce, am fost o clădire faină acolo în Tenerife. Poți să pui următoarea. Așa, aici suntem lângă un parc de Aqua Park, Siam Park îi spune are o, are o, un topogan de apă cam de la etajul 10 te așa pe topogan n am mers pe el, nu vă sperați următorul aici la plajă eu mexicanul ok, next acolo cu iubita mea următorul aici cu mașina mea din Tenerife a, aș vrea eu, bun, nu? am văzut acolo. Aici am fost la un parc, uh, cum e, Loro Parc, uh, îi spunea. 300 de papagali avea, dar au avut balene, delfini, văd de spectacole super faine. Următorul, aici suntem în Munți. Am vizitat toată insula, uh, Tenerife și cea la Gomera. Aici suntem la Garcia, le spuneam, Pietrele Garcia. împreună uh, cu Mona Lisa, următorul. Uh, Uitați-vă la uh, un fel de babele, dacă le vedeți acolo, nu? sau omul, nu știu care e acolo în spate foarte fain, în, în spatele nostru se vede muntele Teide cel mai înalt munte din uh, toată Spania, așa, următorul aici, uitați-vă un copac asta e tulpina unui copac uh, ficus, cum ce noi asta mona ficus, nu știu cum zice oricum tata, păstorul are în birou un mic exemplar, deci așa se face el când e lăsat în, uh, în sălbăticie, asta e un copac uh, în spatele nostru E cel mai bătrân copac de pe insula Tenerife, unii zic că e 3000 de ani, alții 1000 de ani, oricum e bătrân, acolo în spatele nostru, bun, după aia, aici suntem la, pe un port, Los Cristianos, a mers cu barca pe o insulă, la Gomera, mona știe să facă râul la mai fain, bun, next, aici suntem la o plantație de bananieri, e plină Tenerife de bananieri, e absolut uh, plin, uitați vă cum crește acolo bananele, 60 de kg, unii chiar 80 de kg de banane face o tulpine de aia. Am, noi, ca români, am gustat una care nu era așa captă și nu e bună. Nu vă aventurați la banane care nu-ți Așa, următorul. Aici suntem la Lagomera, pe insulă. Acolo apa a fost foarte faină cristalină. Următorul. Tot la Lagomera, în munți. Următorul. Aici suntem Cristofor Columbus, înainte ca să meargă, să descopere noua lume, America a puposit aici două săptămâni în turnul ăsta unde am fost și noi alături de el. Cristofor Columbus. Următorul? Aici te pe Camila! Aici ai tăt -ai pe Camila. Acum când o să vorbesc despre Avram, că pe Camila, o să-l înțeleg absolut exact cum e. Așa, tot așa merge cu Camila. Într-o parte și n te de duce. Oricum, n-am crezut că mă poate duce pe mine, chiar am întrebat-o pe Doamne, să nu se rup spatele, știi, la Camila. Ce, nicio problemă, 500 de kilograme duce Camila asta. Așa că am zis, uh, eu n-am atât, așa că am urcat sus. Și uite ce vesel era Camila, că nu ți mai greu, nu <laughs> Oricum și Mona, nu avem poza ei, dar și Mona a fost pe Camila. Eu am zis că ea e Rebeca, eu o sac când am întâlnit pe Camila în, în Tenerife, pe acolo. Și am făcut o călătorie cu Camilele prin desert. Bun, următoarea poză. Aici suntem la plajă, în spatele îi plaja acolo foarte fine. Știți cum e la plajă, super, nu are cum să fie rău următorul. O poze din nou, și așa fost pozele noastre din Tenerife, care vi le putem arăta, că sunt multe, vă dați seama, sute și sute. Oricum, vreau să mulțumesc că mulți ați sărit și ne-ați ajutat la nuntă. Noi to ne-am gândit în drum și acolo pe avion, to ne gândeam, va ce nuntă faină a fost și a fost mai mulți care ați depus efortul. Și vreau să vă mulțumim din, din, din inimă tuturor celor care v-ați depus efortul. Amintim câteva nume din cei care chiar ne-au ajutat. Frații mei, Călin, Dani, Ligea, mulțumesc tare mult. După aia, Ionut, Ama, Adi, Fivia, pe cei care s-au fost cu decorul, Sefi, Petrică, Sami, Adi, Hepe, cei care s-au ajutat acolo la sală, Carmen, Ramona, Daniela, Lia, Albert, mulțumesc Albert, Alina, Florin, Nistor, Istvan, Geber, Julia, Foro, spuțin care ne-au să aminte, care vreau să vă mulțumim și. Tuturor să vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mi-aduc aminte când ne-au declarat pastorul so soție cum ați aplaudat. Am simțit dragostea voastră. Trebuie să vă spunem că și noi vă iubim și suntem alături de voi și o să vă vedem pe voi cu fiecare care nu v ați căsătorit. Veți trece pe aici. Eu v-am lăsat mai mult decorul să vă, să vă încurajez mai mult. Care e următorul la acest decor frumos de, de nuntă. Oricum... În timp ce am fost plecat, s-au întâmplat tare multe lucruri, nu vine să cred, voi ați făcut alegerile. Ați vrut să alegeți președinte când i-au fost plecat, tu pe eu la voi, dar ați reușit, ați făcut alegerile în lipsa mea. Și am citit în drum spre, spre casă, eram pe, eram, aveam ziarul și citeam că noi și nimeni din primul tur va fi un al doilea tur. Cert e faptul că am venit acasă și m-am uitat peste meșa, mesajele care le-am primit. Nu o să vină să credeți. N-am mai primit mesaje de genul acesta. Vreau că merită să vă fac partaj acestor mesaje, că e foarte interesant ce mesaje primesc în ultimul timp, să vedeți. A, foarte multe despre Traian Băsescu și ați primit mesaje de-aștea campanie electorală Care o primit? Ridicați mâna Nu mai eu o primesc. Incredibil, mă. Numai să ați primit. Eu toți, omul de afaceri, Sorin Ovidiu Vânt, a spus ieri că s-a întâlnit mai multe ori cu John în Delta Dunării. Nu vrem un președinte mai manevra de alții. Tot chestii de asta în prime Deci numai eu și câțiva, noi suntem părare. Asta e. Nu știu cine tot îmi trimite, dar sunt numeri diferite. Am crezut că voi îmi trimite, dar nu o sunteți voi. A? Oricum o să fie interesant. Rugați-vă ca Dumnezeu să pună omul care în România are nevoie. Amin? rugați pentru alegeri, că o să fie destul de interesant. Un, uh, un anunț pentru cei care sunt de studenți. Vom începe oxigen în curând, așa că bucurați-vă să aveți o întâlnire pe lângă întâlnirea de tineret, o să avem întâlnirea oxigen, așa că o să fie foarte fain Și abia aștept concertul de mâine. Dunamis pregătit un concert extraordinar. Pe aștept să vedem, uh, ei vor fi toți mascați, vor fi clovni, <laughs> no, dar sunt cât câți ați venit la tineret uh, astăzi ați venit aici și sunteți aici, weekendul ăsta pentru concert, mâna sus, pentru concert ați venit, să vedem, aplaudați pe ăștia, uite, uite, uite câți au venit, au bătut atâta cale și ăștia nu sunt acei da din curtea școlii, ăștia sunt de departe, au venit mult să fie alături de, de Dunamis. Așa că așteptăm băieții de așteptăm la un, un concert super fain. Nu vorbiți tare mult după program să vă păstrați vocea, nici mâine vorbiți mult la concert, că voi reapui un fel de vorbă. bine dragilor! E vorbă multă și de perime așa, foarte fain. Bun, haideți să seara asta ne la Cuvântul lui Dumnezeu. Am înțeles că ați avut niște vorbitori super fain, am înțeles că Călin și Dani au făcut niște... Puteți să-i aplaudați, au făcut o treabă extraordinară. Vă spun celor care se aici de față, care nu știți, e foarte fain ca eu să iau pe Mona și să mergem pe insulă și să știu că lucrurile aici rămân și continuă și lucrurile merg mai bine când suntem noi plecați, voi desfășurați, faceți tot felul de concerte și e super fain. Înseamnă că ca lider e foarte fain să știu că pot pleca și ei pot continua Înseamnă că lucrurile, e o biserică sănătoasă Când liderul principal pleacă de la tineret și lucrurile merg super Înseamnă că biserica e puternică Așa că pot să puteți fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru tineretul în care sunteți că dacă ați fi într-un tineret să eu o să plec Unii amân, nu mai facem întâlniri, nu este liderul la noi la noi la Câte întâlniri putem face când el plecat? Așa că e, e super fine. Bun, întoarceți la Luca. În seara asta vom merge la Luca, doctorul Luca. Înainte ca să întoarceți acolo și în timp ce întoarceți, vreau să vă spun ceva, și de lucruri amuzante care Mona mi l a găsit. Mona este uh, ajutorul meu potrivit acum. Uh, fiți atenți, zice că un om merge la un centru de închiriat schiuri. Și aveți schiuri și clăpari, mărimea 5-6. Și... Ce mărime! 56. Dar persoana respectivă zice, dar la ce vă mai trebuie schiuri? Am mărimea 56, vă spun eu. I-am 46, la 56 ești rezolvat. Mă zic culmea fotbalului, ah, nu vine să cred, eram, să vă spun despre fotbal un pic, eram în Tenerife, în Tenerife sunt mulți englezi, spanioli, germani, și erau meciurile astea de Champions League, atunci, uh, Barça, mi se pare, cu Inter Milan a fost un meci acolo urmărit. Oriunde mereu ai să la fotbal. Și uh, nu arăta nicăieri uh, urziceniu cu Sevilla. Nu arăta nicăieri. Dar când am venit acasă mi au zis, Dani, ce s-a întâmplat? Adică voi vă dați seama, deci în Champions League nu mai este nicio o echipă engleză. Așa am înțeles. Mai este o echipă engleză? Nu mai este. O zis că toate au picat. Dar este o echipă română. domne continuă urziceniu. incredibil! Ca următorul meci, nu știu când îi vrem să ne uităm la el, pentru că ne uităm sus aici, ca să fie fain, Urzicienește a, ăștia, ăștia ba, toate recordurile. Mă bucur pentru ei. Apropo, culmea fotbalului, ve zic acum. Cunoaflați să scrie pe iarba, nu călcați pe spațiul verde. <ră> și ultimul, ultimul lucru care vreau să vă citesc. Să mă, Adam, te rog șamponul tău. Dar ai unul lângă tine, zice celălalt. Știu, dar ăsta e pentru părul scalt și eu am eu ud acum. Bun, haideți să deschidem la Luca, Luca, doctorul Luca. Fiecare seară de tineret, pentru cei care sunteți pentru prima dată, ne îndreptăm spre cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am adus din tinerife nicio revistă de acolo spaniolă să analizăm, și acest cuvânt îl analizăm vineri de vineri, pentru că el a fost scris în timp de 40 de generații, pe perioada de 2006 de ani, și are o idee centrală. Iisus Hristos, Iisus Hristos mântuiește suflet, asta e ideea principală. Și uh, această carte este îndrumarul în viața noastră. De când ne-am întors la Dumnezeu, l-am adoptat ca îndrumar și încercăm să-l aplicăm în fiecare zi. Amin? Așa că iubim Biblia asta, o punem la inima noastră, dormim cu ea, pentru că chiar credem că ne-a găsit adevărul vieții. Amin? Deschideți luc la Luca, Noul testament. Luca, Luca, capitolul 17. Luca, capitolul 17. Și vom cimti... De la Dr. Luca, capitolul 17. Când ne-ați găsit? Dacă ai găsit, spune a-mi unde ești? Ați găsit majoritatea. Câți aveți Bibliele E să văd, că sunt Ați adus pixuri, Biblie ați adus uh, în spate. observ ceva interesant. Țineți Biblie sus. Cei cu, cu, fără Biblie se pun în spate. -vă, în vă Ne rugăm pe cei din spate. Domnul să ducă trezire și la ei. Bun, de ce e important să aduci Biblia? De ce e important? Pentru că, noi vă lăsăm să citiți de aici, dar altfel e când îl vezi în Biblia ta și îl înconjori și îl hașurești și păi acolo în X. E altfel. Bun. Luca, capitolul 17, versetul 11, citim din Cuvântul Lui Dumnezeu, unde scrie, Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. O mers printre. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși, i-au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Isus, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și aritați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Versetul 15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Nu era de ăsta glas tare. S-a aruncat cu față la pământ la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Fiți atenți și urmează, fiți atenți. Era? Ziceți cu voce tare ce era. Samaritian. O să vedeți în mod important de ce era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar celălalt nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, Scoate și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Seara asta vreau să vorbesc despre subiectul și am intitulat mesajul din seara asta. unde este ceilalți nouă? unde cei ceilalți nouă? unde este ceilalți nouă? Hai să ne rugăm și pornim la drum. rugați o pentru mine că am un microfon care lipsește toate butoanele. În timpul închinării toate au sărit, așa că nu știm cât va dura seara asta, că nu sunt butoane, nu pot opri microfonul. Haideți să ne rugăm. Dacă să mulțumesc pentru că sunt din nou aici, în mijlocul tinerii, și să-mi mulțumesc că în timp ce am fost plecat, prezența ta a fost aici te-ai folosit de călin și de dani și de toți care au fost aici doamne, și au slujit în casa ta. Mă rog, Doamne, că în această seară tu să aduci un, un cuvânt proaspăt tineri, tinerilor care au venit aici și și Doamne, că nu-i nimeni la întâmplare, chiar dacă sunt persoane care se întâmplă ce caut aici, nu sunt la întâmplare, ai programat că ei să fie aici pentru că ai vrut să le vorbești. și că în seara asta te rog ca tu să vorbești fiecare. indiferent că pentru prima dată, că e a o mie oară aici, Mă ca cuvântul tău, Doamne, să penetreze adânc în inimile noastre, să nu doar ne la urechi. Nu avem nevoie de un mesaj care să ne ghidile. Avem nevoie de un mesaj care să ne schimbe seara asta. Și, și, Doamne, că cuvântul tău are puterea să ne schimbe viețile. De aceea, Doamne, îți cere ca tu să te folosești de mine ca vorbitor și tu, Doamne, să lași ca fiecare ascultător să fie un ascultător, Doamne, activ și împlinitor al cuvântului tău. În numele lui Isus, îți cere. Și o să te Amen. Nu știu voi știți, dar. Suntem în uh, weekend Thanksgiving weekend. Statele Unite sărbătoresc Thanksgiving weekend. Pentru cei care ați fost la franceză toată viața și ați studiat rusă, uh, Thanksgiving e ziua recunoștinței sau mulțumirii. Deci am înțeles ideea Mulțumiri, ziua recunoștinței și a mulțumerii. Și a poate dacă ești o română aici și ești de ăsta patriot, nebunziți. ăsta nebun, zici, ce ne trebuie nouă, o altă sărbătoare de la americani. Și eu o pun în următoarea întrebare, dacă am luat Valentine's Day de la tot americani și nu sărbătorim ziua noastră, cum se Valentine's Românească? Dragomiris, acum? Dragomete. Dacă am adoptat și anul ăsta, anul viitor se va sărbători... Father's Day, ziua tatălui. Știți că vom sărbători În sfârșit și tații vor primi parfum, chestii faine, vor mirosi și e bine. Că numai mamele miroseau până acum. Prin aia de o martie, frate, tot felul de creme. Bărbații tăcerau, da. De ce să adoptăm ziua mulțumirii? De ce să adoptăm? Că el american e curcanul, lasă-l în pace pe că Noi nu avem curcani aici, ne avem pui și găini. Ar să spun lucru, dacă americanii sărbătoresc o singură dată, ziua mulțumirii, eu vă propun ceva în această, în această seară. Vă, pun ca și, vă propun, noi ca și creștini, ar trebui să sărbătorim ziua mulțumirii în fiecare zi. Și o să vă dovedesc de ce. Fiecare zi ar trebui să sărbătorim ziua mulțumirii. O, o tradiție faină la americani, prima dată când noi am făcut curcan, a, în America când mergi în ziua Thanksgiving Atunci firmele care, și fermele care cresc curcani Ei trăiesc pentru ziua asta Că fiecare familie își cumpără un curcan Nu trebuie un curcan Chiar dacă nu mănânci mult din el Cei care ați mâncat curcan, știți că Eu nu așa place neapărat În afară de piept de curcan, Restul fie a vostru știi Ideea, ideea asta Dar noi în familie noi luăm un pui Are de el american e curcanul respectiv îl pui, la, pui acolo la, la cuptor și după ce mănânci, fiecare pe rând de la masă, mine pe rând și spune de ce e mulțumitor. Și e o tradiție faină și la noi am adoptat-o. Ieri, cum am ajuns, ne-am ajuns chiar pe Thanksgiving, am ajuns și fiecare pe rând a spus de ce e mulțumitor. Și la fiecare am spus de ce este mulțumitor. Și e o tradiție faină. Și dacă ar fi să dau la fiecare microfonul, și să spun uh, Cristina, de ce ești tu mulțumitoare, ar trebui să știi de ce ești mulțumită. ar trebui să te gândești. Și n ar trebui să stai o oră să te gândești de ce ești túl mulțumitor, ar trebui să, să ai o percepție de ce ești tu mulțumit, cât mai rapid să știi de ce ești mulțumit, n ar trebui să te gândești o oră, stai să mă gândesc. Uh, uh, ar trebui să știi de ce ești mulțumitor. Dacă aș veni acum la microfon și să spun de ce ești tu mulțumitor, ar trebui să știi. Un lucru care e fain la americanii faptul că se adună familii din toată răspândiției, că americanii se mută cu, cu serviciu, se mută dintr-un stat în altul, se adună toți și fiecare de, de unde îi spune de ce e mulțumitor. Și majoritatea spune suntem mulțumitori că suntem împreună ca familie și e fain. Noi astăzi suntem ca familie, suntem aici, ca tineret, și aș fi curios să vedem pentru ce ești tu mulțumitor. Aș fi curios să aflu de ce ești tu mulțumitor. Și vreau să vă propun ceva în seara asta, ca să intru în subiect. Aș vrea să vă spun ceva și să vă propun o chestie. S-ar putea ca multe uși din viața ta să fi fost închise până astăzi pentru că n-ai fost mulțumitor. Pentru că n ți-ai exprimat mulțumirea. Și uși închise în viața ta. Dacă ar fi să vă întreb pe fiecare dintre voi câți ați vrea să fiți uh, mai binecuvântați, uh, să primiți mai multe binecuvântări. Adică nu cred că ar fi cineva care să zică nu mai în cape, nu mai am loc pentru binecuvântări. Oprește-te, Doamne, e prea mult. Nu cred că ar fi cineva, pentru că persoana în care uh, primește învățat un lucru, dacă vrei să primești, trebuie să dai. Așa că tu devii o conductă pe care Dumnezeu, Dumnezeu îți dă, dai mai departe în ce îți dă Dumnezeu. Dar vreau să vă propun ceva în seara asta. Oare nu cumva în viața ta ai uși închise pentru că n-ai știut să-ți exprimi mulțumirea. Și uș închise. Și nu primești mai multe binecuvântări pentru că acea ușă e închisă. Și te zbaci și încerci să, să rupi ușile și vezi că sunt închise. De ce eu nu bine binecuvântat? De ce nu primești mai mult? Și vă propun astăzi o chestie. S-ar putea motivul acesta să fie pentru că nu știi să-ți exprimi. Mulțumire Nu știi. dar nu crezi că e important să-ți exprimi mulțumirea? Ceea ce să. Până la sfârșitul serii, mesajului meu, aș vrea să vă ajut cum să deschideți acele uși, să fiți mai bine cuvântați. Deci, eu am mulțumirii, să se întâmple ceva în viața ta, să deschizi uși care până acum au fost închise. Unul din lucrurile care am fost învățat de părinții mei. Este, de când primești ceva Fii mulțumitor Și spunea un lucru Dar fii mulțumitor într-un mod sincer Și știi ce spunea ei? Pentru că dacă ești mulțumitor Într-un mod sincer Vei primi mai mult Vai prunzateși, Mona Trecem de la subiect Este acum distras de frumusețea ei Fiți atenți Mi-aduc aminte, prima dată când am fost în Statele Unite, acum, imaginați-vă, eu, uh, părinții, pe prima era greu să ai orice, așa că noi, ca, ca românii, îți plăcea să primești. Și, ne și acum ne place să primim. Place, și, și o gumă, dacă primește, e bună, și o bombană, Adică ne place să primim. Și mi-aduc aminte, în Statele Unite, când am mers, uh, oamenii simțeau așa, probabil după modul în care ne-am îmbrăcat, simțeau nevoia să ne dea o jucărie, ori... <laughs> Era parcă, nu cerșea, dar numai parcă veneau așa, știi? Uite, aici pentru tine o haine. Mă E că adică ce, e veche asta sau care? Bă, știi? Dar, um, un lucru care părinții m-au învățat, și eu am, am învățat lecția asta bine, să modul în care le mulțumesc să fie sincer. Să fie sincer, mod. dacă, uh, Thank you. Uh, se întâmplă ceva când nu știi să mulțumești. Se întâmplă ceva când nu mulțumesc. Se întâmplă ceva când nu mulțumești. O să vedeți în ce se întâmplă când nu exprim mulțumirea. Și um, am învățat asta așa, am încercat să fiu cât mai sincer când le mulțumeam. Și mă duc aminte când veneau, mi-aduceau ceva. A început la 12 ani, vin din România aici, noi făceam schimb de matchbox-uri și venea, veneau cu, mă duc aminte că au venit toată tantei cu l au luat de la ăsta, second hand au venit cu o plasă de jucării de la second hand nu știam de la jucări uai, cum știam cum de s-o pupăm, m-am mulțumit tare mult adică eram așa de eram așa de bucuroș. Eu nu se pupă pe față, știi, pe obraz nu, hea îmbrățișare eram foarte, exprimarea bucuriei. după ce ne-au văzut cum îi mulțumi au dus ziua următoare, iar altă cutie nu, nu în procesare, nu-i Eu, eu plăcea să ne aducă, noi nu știam că le aduce undeva de la asta, că noi oa, ce ne bucuram, avem jucării, ne-au umplut de jucării acolo, de asta, second-hand. Dar au fost fine, dar de ce, îi plăcea să ne dea. Îi plăcea să ne dea. Pentru că știam cu, nu știam cum să-i mulțumim, să săream. <t> <t> Și era destul de mare, deci avea loc, Tot să sărim pe ea, <t> Asta mă duce în textul nostru în seara asta. În textul nostru, vedem pe Iisus, Iisus călătorea prin multe localități. Și Bila spune că oriunde mergea, întâmpina nevoi. Vindeca pe bolnavi, cei cu il se ruga pentru ei, erau întăriți. Iisus întâmpinea nevoile oamenilor. Cei care au flămâză, are repede împărțim pești, pâini, da să mâncăm, mă și vine într-un sat, și la intrare în sat au de un cor de bărbați. Și strigă, nu cântă, face rapă, își Și era un cor de bărbați la o depărtare, care strigau, Isuse, învățătorule, ai milă de noi. Biblia spune că acest cor de bărbați. Că în unison spus. Erau leproși. Wow, ce core astea, leproși. Adică cum erau? Aveau boală. Și ce fel de boală era asta? Când uh, te doare burta. Te ai doctor de familie. Ai doctor de familie. Super. <răzări> nu, că dacă n-aveai, avem noi. <răzări> da. Și ai mulți. Sau cum? Nu, ai metemuți. Fii atent. Când te doare burta, sunt doctor de familie. Îți spune ce... Mă, bun, amă doare burta. Bun. După ce te rogi, sunt medic de familie. Sefi, te doare, nu știu ce, te doare la ureche. Tot te la la ureche. Ai medic de familie, Sefi? Da. Păi și tu, nu? Super. Da. Și uh, sunt medic de familie. Văd că mă doare ce în ureche. Vine să te consultați. te mușcat un albină. Lasă trece. Deci nu e o problemă. Sunt multe boli care sunt... Uh, se pot uh, ameliora cu medicamente, uh, durere de cap, uh, e un agocalmin sau ce vrei, advil sau ce vrei tu să ai. Dar când merge un lepros la doctor, doctorul se uită la el și spune ai, da, domnul, -și afară. De domnul doctorul zbolnă, da. se afară. Domnul doctor, mi afară. Boala ta e incurabilă. Adică nu este soluție. Nu este ce tratament să-ți dau. Te faci cu ou pe corp? Ce? știe. Lepra e o boală destul de urâtă în sine ca, ca boală. Eu când am văzut poze numai cu leproși, nu știu cum să zic, e, e grețos. Știi de ce e grețos? Imaginați-vă un om la care îi pică degetele. Asta e boala, că te desfigurezi, îți pică nasul. Asta e lepra. Deci o dimineață nu mai ai un deget. O picanță, asta, e lepra, e urâtă. Noi râdem acum, că nu avem lepră dar... Imaginați-vă să fiți unul din leproși. My God. un doctor nu vine la tine. Domn doctor, mă doare urechea, să zic că se... Uh, e normal. Să zică, doctorul, eu n-am ce vorbit cu tine. Ai lepră. Lepra era ceva dezgustător. În Vechiul Testament se spunea ce trebuia să facă leproșii. Trebuia să sfășie hainele și să era declarat necurat. Am acest senare dacă ești de declarat necurat. Mare lucră, ești necurat, te speli, te curățești. Nu se poate. Necurat ești necurat. Ce nu puteai face? Când erai lepros și aveai lepră, erai izgonit din familia ta. mai ai voie pentru că e contagioasă, erai zgonit din familia ta. era dus afară din localitate, într-un loc peșteră, unde obicei erau leproșii. Îți pierdeai locul de muncă, îți pierdeai prietenii, familia și nu mai aveai dreptul să intri în localitate. Trebuia să stai afară din localitate. Nu avei voie să. Tradiția rabinică spune că un lepros trebuia să stea la 100 de pași de un om sănătos. Nu avei voie să oprească, să se aproape mai mult de 100 de pași. Dacă ar fi să. să de aici, să vedeți distanța la care se teau leproșii. Că... Așa ne dăm seama. Unu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Este numai la 20, apropo, de acolo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Este numai la 30, de acolo. De trei ori distanță, asta plus, încă zece pași. Ce viață duceau proces dea? A fost în Gomera, pe la Gomera. Și acolo, pentru că localitățile erau așa răsfirate, aveau o limbă, whistling language. Au o limbă care tot e fluierat. Băgau degetul în gură, nu știu care de. <sus> și, și așa vorbeau. Și așa vorbeau, da, nu ca și ăla, da, așa vorbeau, ca și fluierători. Mai imaginați-vă că trebuie să comunice uh, ce tare să zbere un lepros ca să fie auzit de un om. De aici până acolo, în 30 de pași. 100 de pași. Tren de fotbal. N-ave voie să intre în biserică, Robi. Un lepros -avea, era necurat, nu avea voie să intre într-un magazin. -avea, era lepros. Avea o grea. Nu numai că era durerea, că boala era dureroasă, era și rușinea. Ești lepros. Și zece lepros. Condiția asta e extraordinară. Zece lepros îl în pe Isus la 100 de metri de Isus și strigă în unison: Isus e ai milă de noi. 100 de metri de și Isus se uită. leproși. Ei recunoșteai după hainele, erau sfârșiate hainele, erau, fețele erau acoperite. Știți la evrei care e cea mai intimă parte a unui om? Ziceau ei evrei. Era fața. Pentru că zice, nu poți să cunoști o persoană cu adevărat până nu vezi fața. De multe ori ei spuneau ochii sunt poarta sufletului. Te uiți în ochii cumva în sufletul lui. Era un om Că așa bine știa să-și să privească în ochi el putea să, oricare, să ia oricare persoană de pe stradă să ta în ochii lui și spunea dacă e creștin sau nu e creștin și că vedea bucuria interioară dacă o are sau nu are și tot timpul avea dreptate așa că evre evrei spunea partea cea mai intimă era fața și fața leproșului trebuia să fie acoperită așa că nu putea să fie intim cu nimeni, nimeni nu-i cunoștea era acoperiți Imaginați-vă ce viață duceau proși. Și ei, fiți atenți Aud Să de că vine Isus în satul lor Și stau la depărtare Și uitați-vă Pe când intra într-un sat L-au întâmpinat, 10 leproși Ei au stat departe Erau departe Nu erau aproape, nu erau cam departe erau, Stăteau departe Și au strigat mai Imaginați-vă cum ai strigat, Osefi, dacă știai că ai o singură șansă să-i atragi atenția lui Isus, că el intră pe partea asta a orașului, el nu este tot pe partea asta, merge pe cealaltă parte. Când intră în Oradea, pe Clujului, nu ești tot pe Clujului, ci ești pe Borșului, dacă vrei să mergi pe Vamă. Iisus avea, avea o singură șansă, intră Isus, intrarea era aproape la 100 de metri, să zic, de la unde erau leproșii. Și era singura lor șansă. Poate Isus nu mai trece prin oraș, poate Isus nu mai vine pe la ei. Era singura lor șansă. Niciun doctor noi noi consulta. Era incurabilă. Și strigă cât îi ține gura. Și corul acesta de zece proști strigă. Isus e ai milă de noi. E o diferență dintre milă și har. Știi care e diferența între milă și har? Harul îi uh, să primești ceva ce nu meriți. Asta e har. Harul îi să primești ce nu meriți. Și cei milă? Milă îi să nu primești ce meriți. Asta e milă. Ai milă să nu primești ce meriți. E ce cereau? Ei știau că ei meritau moartea. Știi ce e interesant la leproși? Oamenii când se gândeau la lepră, se gândeau la un om care a fost pedepsit datorită păcatului lui. Așa că se uitau la tine suspect. Dacă aveai lepră, se oare ce ai păcătuit? Pentru că îl considerau un blestem de la Dumnezeu, că Dumnezeu te-o blestema cu lepră, că ai păcătuit. Așa că ei știau că ei să... e urma să moară. Ai milă. Nu ne da ce merită moartea. Suntem păcătoși. Ai milă. Ai milă. Și veți înțelege ce spune Isus. E interesant că Isus aude glasul. Când i a văzut Isus, când i a auzit, s-a întors, a văzut și a spus, uh, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Uh, Isus, eu <laughs> ceru umilă. -mi <laughs> Iisus, nu ai înțeles idea. Deci ei sunt bolnavi, de leproși. Ce să caute ei să meargă la, la preoți? Că nu-i primesc preoții. Ei sunt leproși. n voie să se atingă de templu. Ce? A, dar știți un lucru. Ori de câte ori cineva credea că e vindecat de lepro, ei n-aveau doctori. Preoții slujeau ca un fel de doctor. Și vezi de multe ori în Biblie vei chestii dacă... Are un știți grătar. Am citit în Biblie și veți vedea acolo, dacă are, vedeți, o pată roșie pe piele. Ei erau instruiți și în medicină, doctori, preoții. Locuiau și ei. Cine se credea că era vindecat, avea datoria să meargă la preot și preotul îi dădea rezultatul analizei. El analiza. Și cum merge la doctor? Analizele, vă rugăm. Rezultatul analizelor, ei îi deau curat sau necurat. Și sus le zice la ăștia, la leproși, necurații. Mergeți la Arătați-vă lor. Pentru că știi ce e nevoie când vrei o vindecare în viața ta? Știi ce e nevoie pentru a primi vindecarea? E credința. Iisus spune voi mergeți acolo dacă aveți credința că vă sunteți vindecați să fiți vindecați. Ca acești zecele fi fiți atenți, interesant, ca acești zecele proști să meargă la preoți. Când ei știau că sunt leproți, au avut nevoie de credință să meargă, bazat pe cuvântul Lui Dumnezeu, merge la preoți, Doamne, dar știu că Tu ne vindeci. Iisus putea să zică foarte fain, fiți vindecați, nu putea să spună. De El așteaptă credință. Așa că, indiferent ce boală în viața ta, ține minte un lucru, Iisus așteaptă să acționezi prin credință. Vă aduc aminte de un alt om care tot a suferit de lepră, comandantul armatei siriene, pe nume Naman. Naman a avut lepră. Și uh, slujitoarea care îi slujea, adusă din Israel i-a spus, dacă tu ai merge la prorocul omului Dumnezeu, el te-ar face bine. El merge la omului Dumnezeu și omului Dumnezeu nu îi zice, fii vindecat, nu știi ce zice? scaldă de șapte ori în râul Iordan și vei fi vindecat. Adică îi spune, trebuie să faci ceva, să văd credința ta. Și el s-a făcut de el pământ. Ce râu, -a, jegol, în râul ăsta, toate îi jegoși, trebuie să spală mai bine mă, spăl eu. Și slujitorul a zis, ți-o cerut așa de mult? Să scază șapte ori și până la urmă lor -o, -o -o, convins, Au intrat odată, nimic, a doua oară nimic, a treia oară nimic, și a șapte oară când noi și bine, spune că sunt făcut pielea ca de copil, ca de baby. Om în vârstă avea pielea de baby, fără nicio loțiune, fără Johnson Johnson, fără nimica, pielea de baby. Pentru că a să acționeze prin credință. Așa că ce vă propun eu astăzi, este că acești 10 leproși, prin faptul că au mers pe preoți, au avut credința și Dumnezeu datorită credinței lui. Dacă, eu cred că dacă unul rămânea... Zice, mă, doamne, un preot, eu nu-s vindecat. Să vă mai că-s vindecat. Dacă cum nu rămânea, nu era vindecat. Dar toți au pășit prin credință și Biblia spune că în timp ce emergeau, mergeau, au fost vindecati. Uneori Dumnezeu îți va cere să faci lucruri prin credință și în timp ce tu le faci, vei fi vindecat. Și trebuie să asculți vocea Duhului Sfânt. Trebuie să asculti vocea Lui. Și le îți va spune să faci lucruri care, dacă le faci, Dumnezeu va vedea credința din inima ta. Și aici ajungem astăzi, pentru că se întâmplă ceva în drum, știm aici un verset foarte interesant în drum, spune că unul din ei au fost curățiți, zice, și pe când se duceau au fost curățiți. Imaginați-vă tu să fii lepros, să fii la periferia orașului, unde el gunoiul aruncat, să fii și acolo, nimeni să nu te viziteze. Și în timp ce tu mergi, ești vindecat de lepră. Ce ai face? Cum ți-ai exprima bucuria? Ai sări? Ce ai spune? Oh, sunt vindecat. Ce fai? Adică, tu cum ai acționa? Până acum ai fost declarat de cura. nu puteai merge nici la cumpărături, nici la ABC măcar, nu vorbesc de selgros, nici la ABC nu puteai merge. Și ești vindecat, ce ai face? Mi-am cam că am fost la Benihin, în Ungaria, o întâlnire pe stadion, nu mai ai de cum stadionul, și am fost la așa întâlnire, și la sfârșitul întâlnirii, oamenii care erau vindecați, veneau în față și îi spuneau. Și mă duc aminte că mă gândeam, Păi tu, tu, tu ești vindecat, mă, măcar te bucură de un pic, Sare în sus, vă ceva, ai fost vindecat și îi mâna pe ochi, pune. Dar nimeni nu se vede că ești bucuros că ai fost vindecat. Și am văzut oamenii aceștia, acest aceștia, Dumnezeu i-a vindecat, mă. Da, nu m-a vindecat Dumnezeu. Bă, dar tu erai sortit morții, mă. Adică tu nu ai auzit până acum, era cineva la întâlnirea respectivă, n au auzit cu o eu i-a stăpat urechea altă, aude perfect cu ea și, da, mulțumesc Dumnezeu. Atât? Aia exprimarea recunoștinței și a bucuriei, Atât? Interesant este că în versetul 15 spune unul din ei Când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu gras tare Unul din ei Unde-s ceilalți nouă? Unde-s ceilalți nouă? Dacă ar fi să... Facem o generalitate la statistica: unul din 10 ar fi tragic. Că unul, ca unul din 10 oameni să fie recunoscător când Dumnezeu îi vindecă. Ar fi tragic. Dacă acesta ar fi procentajul. De ce nu s-au întors cei 9? De ce nu s-au întors toți? De ce numai unul s-a întors? Și am citit undeva sugestii ce ori făcut ceilalți. Vă să auziți? Mi-a părut foarte interesant. Ce ori făcut ceilalți? Nouă. Mai ești de lepră, mă. Poți să mergi la magazin? Poți să mergi să-ți vezi familia? Poți să ai din nou slujbă? Unde-s ceilalți? Nouă. Și am auzit o, niște sugestii Charles Brown. A făcut câteva sugestii de ce nu s-au întors ceilalți nouă? Eu spun el, unul l-a așteptat să vadă dacă vindecarea a fost reală. A, și să vedem, poate e fals. Unul l-a așteptat să vadă dacă va dura vindecarea aceasta. Asta, e, nu ne prea bucurăm acum, hai să vedem. Unul a spus că îl va vedea pe sus mai târziu, îi mulțumește el când îl întâlnește. Unul a decis că el, de fapt, niciodată n-a lepră. nu, dar bazat pe ce oameni natura umană face, deci e, unul a zis că oricum el s-ar fi însărătoșit unul le-a mulțumit preoților unul a spus, oricum Iisus nu a făcut nimic unul a spus orice rabin m-ar fi vindecat oricum unul a spus eu deja eram în procesul de vindecare și unul singur S-a întors. Se mulțumesc. Uf. Și ce interesant, unu, interesant, e interesant la asta unul? Pentru că ce e interesantă La asta unul, Biblia spune că unul din ei, când s-a văzut, vindecat. Uneori cred că percepția noastră e greșită. Nu vedem realitatea cum e. Avem o percepție greșită. Și când ai o percepție greșită, nu poți să fii mulțumitor. Ăștia toți nouă, îți sugestii, dar s ar putea să fie adevărat. Au avut toți o percepție greșită. Mai el au fost mai tare, care nu crede că au avut leperul. El a fost mai tare. Percepția ta. Când, dacă nu schimbi percepția, s-ar putea niciodată să nu știi să fii mulțumitor. Pentru că nu vezi. Ai ochi, dar nu vezi. Iisus tot timpul le spunea ideilor. Voi aveți ochi, dar nu vedeți. E că l-au văzut pe Iisus l răstăinit. Aveți ochi, dar nu vedeți. De multe ori, o ochi, ochii tăi nu-ți dai seama cât de bine cuvântat ești. Percepția ta e greșită. Ai ochi, dar nu vezi. Trebuie altcineva să vină să spună, băi, la voi e bine. Mi-aduc aminte când la noi biserică a venit un indian. Joel îl chema. Era plin de bucurie omul Și-am vorbit cu el un pic și zice, nu înțeleg România, ăștia toți se plâng săraci. Aveți. Și intru la ei în apartament. Și mă se și spun, aveți mult. Și spunea Joia, mi-ar să-i aduc la noi, în India. Se i aduc pe străzile în India. Să vadă ce înseamnă sărăcie. Atunci poate ar fi mai mulțumitori. Așa mă înseamnă că mă. Îți care ar vrea să fie în România. Sunt care ar vrea să emigreze în România. Nu pot. Le-ar place să aibă locul tău, apartamentul tău. Mă, ar muri să aibă un apartament ca tău. Dar au un cort din piele făcut. Percepția ta. Nu vezi cât de binecuvântat ești. Spune că un evreu a venit la rabinul lui. Și a venit și au spus, auză rabine, am o viață mizerabilă. Dar deci, ce, care problema? Suntem nouă într-o cameră. Nouă! Locuim într-o cameră. Nouă! Ce? Rabinul se uită și ce? Trebuie să faci ceva, zice Rabinu. Ce? Ce ia capra ta. Poți avea acolo capră în satul ăsta ia-ți capra o două în cameră cu voi. Și după o săptămână vino să mă vezi. Adică vă capra, dar o cameră cu voi, tot timpul. Capra, capra. Nu o las afară în cameră cu voi, voi nou. Hrabinul a zis, ce omul fac? Merge, duce capra cu el în cameră. După o săptămână vine la Nabin, băhnit rău. Ce, bine, nu știu ce se întâmplă, greu. Mai e greu. Desastru. Capra asta e nenorocită rău. Face peste tot. Noi trebuie să dormim în ratul ei. E grav, rabine. Ce fiate, hai să spun ceva ce face acum. E capra, o duce afară acum. Atât, atât, ce, O scos, capra, duce afară. Cureți și capra ți-a afară. După să vii să mă vezi. Trece să mâna. Și la răbit, vine un moment tare bucuros, plin de bucurie. Și nu vine, cine e asta? Mă? O, ai bucuros. ce-i? Ce? o funcționează zice, așa fain e în casai de când capra ne acolo cu noi. Zice, e fain, este numai noi nouă, zice, fără capra. O, bine, îi. Vezi, e percepția ta. Așa a fost și la... înainte să fie capra acolo. Dar credeai că e rău că A Trebuie să schimbi percepția ta. Poate nu te vezi așa de bine cuvătat, dar atât de bine cuvătat să Dumnezeu, dar atunci te uiți de toate celelalte că la alții și nu înțelație, e nemulțumitor percepția. Vezi, dar nu vezi. Te uiți la fața ta și zici: Nu, mai uite, nu, nu, cum nu, nu, nu, Era în hotel cu noi. Un băiat care s-a născut fără urechi. Avea gură de lup. Deformat. Și când am văzut, cum? -am gândea, -am gândea, cum mai se plâng tinerii? Că nu sunt frumos. Eu la acest tânăr fără urechi. Nasul era deformat, gură de lup. Și doamne, cum se mai plâng tinerii? Că nu ai creat frumos. Percepția. Ai ochi, dar nu vezi. Aș vrea să urmăriți ceva după ce el s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Fiți atenți. S-a aruncat cu față la pământ, la picioarele lui Iisus. Și a mulțumit. A să vă un pic de procedeul în mulțumirii. Pentru că modul în care mulțumești Acest mod va determina rezultatele care vor urma. Acest om a fost, a fost vindecat de lepră. Acest om a venit la Isus, um, hai, David, în față, a venit la Isus, a fost vindecat. A venit cu umilință. Putea să vină, Isus, ești un hover extraordinar, merci tare mult, mai ești de cel mai tare, merci tare mult, ne vedem în templu. În omul acesta n ai văzut pic de mândrie. N-a venit și-a spus, eu my man, Iisus, ești cel mai tare, mersi că m-ai vindecat. Ah, ne vedem în piață. Sau la concertul lui Dunamis. N-a văzut în el pic de mândrie. Și ce-a văzut în omul acesta? Smerenie. Pentru că își dă seama că fără vindecarea lui Iisus, el ar fi murit în peșteră cu ceilalți leproși. O să stai jos, dar fi, ce face el. Aș vrea să vedeți că asta e procedeu. saris peste chestia asta. Vedeți? Da, sunt... Da, mi-ai făcut un bine. Oh, oh, oh mi-a făcut un bine. Vezi? Dar nu știi să-i mulțumești. Slăvin pe Dumnezeu cu glas tare, nu a fost rușine Zic că tuturor, s m-a vindecat. Ei, Iisus ăla de care vă râdeți, Mă m-a vindecat pe mine, trebuie să-l din gură că m-a vindecat. Cu glas tare slăbea pe Dumnezeu. S-a aruncat cu față la pământ la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Mărimea darului pe care l-a primit, l-a provocat să se arunce cu față la picioare lui Isus. Isus mulțumesc. Fiți atenți, dacă vine cineva la mine și îmi dă 200 de dolari, îi mulțumesc pentru 100 de dolari. Dar mulțumesc, fine. Uai, wow, mă, nu, tare mult. Mai bine că vă tare mult, ești tare drăgoț. Dacă cineva îmi dă un milion de dolari, crezi că îi fac la fel mulțumirea? Îl pupe pe picioare, mă, până îi spăl toate picioarele, mă. Și tu îi faci la fel, dacă ai știit cum să-i mulțumești. cum mulțumești tu oamenilor când îți faci ceva, un favor, un bine? Care-i procedeul în care te mulțumești? Că dacă le mulțumești cu mândrie, pupă goodbye la lucruri bune care se întâmplă, care-i procedeul tău? Vedem pe omul acesta cu smerenie, a lui Iisus. Eu cred că va trebui să înveți cum să fii mulțumitor, pentru că faptul că ești mulțumit și modul în care Exprime asta, va determina dacă, vă spun aici ceva, modul în care tu îți exprimi mulțumirea, față de ceea ce ai primit, va determina cât vei mai primi. Și o să vă dau acum, în momentul acesta, o să vă dau o frază care mi-ar place să o reții. Dacă reții ceva din seara asta, aș vrea fraza asta să o reții, atât. Restul poți să uiți. Întâmplarea cu rabinul, nu poți să uiți. Dar fraza asta nu o Și fiți atenți. Și am scris-o ca să nu greșesc, pentru că m-am gândit bine cum să o formulez. Când îți exprim mulțumirea celui ce ți-a făcut bine, într-un mod sincer. Deci când îți exprim mulțumirea, trebuie să o exprim. Celui ce ți-a făcut un bine, într-un mod sincer, se va întâmpla ceva. Dar nu vă spun, vă spun imediat, lasă loc liber acolo la fraza Vă spun ce se întâmplă când îți exprimi mulțumirea, într-un mod sincer, celui ce ți-a făcut în bine. Imediat vă spun. Dar trebuie acest mod să fie sincer. Când vine înainte lui Dumnezeu, fiți atenți. Și aici, aici intră închinarea mai, vă tinerilor. Când vorbim despre închinare, vă tineri care vin și se închină, asta e închinarea lui și ea uh, pune melodia, ai, Laura, melodia aia care acum am cântat-o pentru prima, n ecolo, acolo, ai? Melodia nouă. Fiți atenți, mă, să vedeți. Pentru că omul acesta s-a închinat. Fiți atenți. La următorul. Tot ce tu mi oferi este tot ce am, tot ce e mai de preț, Domnul meu mi-ai dat. Stai cu mâna în buzunar și așa îi mulțumești lui Dumnezeu. Asta e procedeul tău de mulțumire? Stai cu mâna în buzunar și ca un cul îi mulțumești lui Dumnezeu? Nu știu, gândește tu dacă ăsta e cel mai bun mod de a-i mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ți-a dat. Când vii în casa lui Dumnezeu și te închin e timpul să-ți exprimi mulțumirea pentru tot ceea ce ești și tot ceea ce El ți-a dat. În casa lui, aici, în închinare o să-ți exprimi mulțumirea. E modelul, e procedeul prin care tu lui Dumnezeu poți să-i mulțumești. Dar în fiecare zi poți să-i mulțumești să-i spui pentru ce ești mulțumitor. În fiecare zi. Am zice că ce mai trebuie Dumnezeu să știe, Deci așteaptă Dumnezeu, dar știți ce interesant? E că după ce eu vindecam pe a 10, Iisus s-a așteptat ca tot să vină să-i mulțumească. Pentru că pune întrebarea Unde-s? Celalți nouă. unde -s? Am atins-o pe Adelina, vine la trecută. nu o fost să mulțumească. Unde-i Adelina? Pune el întrebare, că Adelina nu a venit la el, să zice. I-am dat, i-am dat uh, lui Dorina darul de a cânta la, la, la pian, i-am dat acest ale. Nu toți l au. Unde-i să mulțumească pentru el? Că nu merită, dar i-am l-am dat. Unde-i, Dorina? I-am dat uh, lui Robi ochi frumoși. Unde i robi să mulțumească? Că nu-i merită, dar i-am dat. Pentru că nu merităm nimic, nici avem. Și Dumnezeu se întreabă. Așteaptă. Pentru că el te-a creat. Se așteaptă. I-am dat o slujbă lui Luci. Putea să-i deam altcuvânt, de am dat lui slujba aia. Unde-i Luci? să mulțumească. Și știi câte lucruri îți face Dumnezeu în fiecare zi și se așteaptă. Fii atenție, vă spun acum. Se așteaptă să-i mulțumești pentru ele. Se așteaptă să-i mulțumești. Pentru că o să vedeți ceva. Ce se întâmplă când tu îi mulțumești. Se întâmplă ceva. Când tu cure... Dar nu vii. Când noi avem acolo la. la în odai de rugăciune avem lista aia cum să ne rugăm. Mulțumire și în început spune mulțumesc pentru toate lucrurile respective, dar dacă faci și numai mecanic, unde îți mulțumesc pentru viață și ai o poezie, pentru viață, flori, plante, bunic, bunică și ai o poezie și nu te gândești cu mintea și nu-i sinceră mulțumirea ta, Isus vede și știe, știe inima ta. El se roagă mecanic. Terna poezia și după aia te ascult. Blă, blă, blă, bunica, bunicul bun. Acum, hai să vorbim acum. Știi ce se întâmplă? Când vii în casa lui și te aduni cu alți frați, surori, în Hristos, te aduni, el se aș așteaptă ca tu să fii, să fii mulțumitor. Se așteaptă ca tu să-L Se așteaptă ca tu să-ți ridici mâinile din buzunar și să-L îndrept spre cer. Să-ți mulțumesc pentru viață. Se așteaptă. Se așteaptă. Pentru că poți întrebarea, unde sunt? Celelalți nouă. Dacă nu se așteptea, nu pune întrebarea asta Iisus. Bă, tu ești, nu unde-și cevați Nu. ai că trebuie să fiți mai mulți unde sunt? trebuie să fiți mai mulți care săriți în sus pentru că și pe tine te-am vindecat, nu știi tu dar era să ai un accident și te-am păsit unde-i să mulțumesc? mulțumească? -te o să o să-ți dau ocazia să te gândești în ultima lună ce s-a făcut Dumnezeu care ar trebui să-i mulțumești. Pentru că continui fraza. Când îți exprimi mulțumirea în ce ți-a făcut bine, într-un mod sincer, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Deschizi. Deschizi ceva. Când faci chestia asta, Fii atenți. Isus le spune, tuturor mergeți și arătați-vă preoților. Nu? Așa spune. După ce el se vede vindecat, el, fiți atenți ce face, el se întoarce la Isus, Unii dar de ce nu l-a ascultat pe Isus să meargă mai întâi la preoți? Dom'le, ăia, dom'le, l-a ascultat pe Iisus. El zic, zis, că Iisus nu zice, să merg, nu mai ne oprim și mer la ele, iară cu flecări de așa, mulțumim și cu la picioare. Și chiar, merg la preoți, așa o zis Unul singur să- unul singur, am zis așa, trage concluzia, nu a ascultat de porunca lui Isus. Nu Adică o vâna pe la Isus. Dar știți care e interesant. Mulțumirea are prioritate. Să Mulțumirea are prioritate. Orice faci, mulțumirea și închinarea, asta are prioritate. Când ai să ne întâlnim să facem ceva cu grupa, mulțumim lui Dumnezeu, primată, că suntem aici. Ține când era la biserici la țară și ei înțelegeau principiul ăsta, tot timpul că se adunau, spuneau să-i mulțumim lui Dumnezeu și când veneau în biserică, vă era foarte fain uh, tradiția asta, venea în biserică, te puneai și îi mulțumea lui Dumnezeu că ai ajuns în biserică. Era, era ceva, era, arătai mulțumire încă de la început. Oamenii îți că am ajuns și mă gândeam eu atunci, am gândeam, Doamne, da, da, da, le-am și mă gândeam, suntem cinci case de la biserică, ce să putea întâmpla? De da, boo, ce să de mulțumim, dar ei știau mulțumim Dumnezeu că am ajuns în biserică ea mulțumitor. Pentru că mulțumirea are prioritate. Așa că Iisus a spus, <laughs> ai știut bine. Ți-am dat porunca să mergi, dar ai știut că mulțumirea are prioritate. Așa că pentru noi, când ne întâlnim aici ca biserică, și care e cel mai important lucru, pentru că are, pe care predica îi la urmă, dar pentru noi prioritate, începem cu închinare. Începem cu închinare. Pentru că mulțumirea și închinarea e prioritară. E prioritar. Noi înțelegem că Isus se așteaptă să vin să-i mulțumim. Se așteaptă. Întreabă, unde ești? Te-am binecuvântat, Ted, cu un honeymoon fain. Se așteaptă să-i mulțumesc. Și am mulțumit. și mulțumesc în continuare. Te-am binecuvântat cu o soție faină, Ted. Mulțumesc. Mulțumesc. Prioritatea. Și ultimul lucru, îi completez fraza. Când îi mulțumești, fiți atenți. Când îi mulțumești unei persoane care îți face bine, să citesc, că citesc. Când, când îți exprimi mulțumirea celui ce s-a făcut un bine, într-un mod sincer, deschizi ușa la mai mult bine în viața ta. Vorbeam de la început și vă repet din nou. Când îți exprimi mulțumirea celui ce s-a făcut un bine, într-un mod sincer, deschizi ușa la mai mult bine în viața ta. V-am spus că voi, aceia dintre voi care sunteți nemulțumitori sau nu vă exprimați mulțumirea, aveți uș închise. V-am spus poate la început. mai țineți minte, am propus asta. Pentru că nu vă exprimați mulțumirea, aveți uș închise și încercați și sunteți tot. Nu aveți bine cuvântarea care curge în viața voastră. Pentru că sunt uși închise și încerc să le deschizi, și tot te rogi și încerc să le deschizi, dar ai o problemă. Nu-ți exprimi mulțumirea într-un mod sincer. Celui, ce s-a făcut bine. Că e Dumnezeu. Că e o persoană. Când vine cineva la tine, ce călin, ce frumos ești. Când ar putea zice, stare, da, asta S-ar putea să mulțumească sincer. Uai, ce drăguț ești. Mersi tare mult pentru compliment. Ce tare drăguț. În momentul în, care, în momentul în care el face chestia asta, se întâmplă ceva, să deschid uși, în viața Lui. Pentru a primi mai mult bine. Și să vă arăt cuvântul Lui Dumnezeu. Vă credeți că vorbesc prostii? Eu când eram, aveam 12 ani și când eram copil și mulțumeam în mod sincer celui ce îmi făcea bine, nu numai de la persoană, de alții începeau să-mi dea. De ce? Pentru că atunci când se exprim într-un mod sincer, mulțumirea pentru cineva, care, cuiva care ți-a făcut bine, îți deschide ușa, la mai mult bine. La mai mult bine. Fiți atenți. Nouă dintre ei ori fost doar vindecați. Dar unul care o și-a exprimat sincer mulțumirea, o primește mai mult decât vindecare. Pentru că atunci când îți exprimi mulțumirea, într-un mod sincer, cel ce s-a făcut bine, deschizi ușa, la mai mult. Pentru că aminte când am început eu să înțeleg principiul ăsta a dărniciei. Deci să, nu numai să întinzi mâna Anca, dă mie, nu e ciocolată, dă și mie că mi-e tare. Ești poapteșeos de pe lumea. Și tu să vii, Anca, stai pe că am cumpărat de ciocolată și știu că știi ce îți place ciocolată. Uite, ce ciocolată din partea mea. Când ai înțelegi chestia asta, că e mai, ești mai bine binecuvântat când dai, am început să o aplic în viața mea, și vă spun ce se întâmplă. Am început să dau la diferite persoane. Am început să încerc principiul ăsta. Și știți ce am încercat? Am început să văd că sunt unele persoane care, unul, nu știu să primească. Nu. Mie, m-am ciocolată. Adică, da, ciocolată. că ce, sărac, lipi? Primește ciocolată, că e din partea mea, lasă-mi face a ta, analizezi situația. Da, de ce mai o, zic, au văzut că n-am ciocolată? N-am măcar ciocolată de o lună, sau de ce? că adică prea, prea spiritualizăm lucră. Ți-am dat o ciocolată Primește. -o. Doamne ajută, după aia sunt unii care nu numai că, unii nu știu să primească, alții primesc ca și cum e normal să-i dai ciocolată. O vă nervează oamenii ăștia. Da. E că îi dai ciocolată... Mersi, trebuie să vezi tu <laughs> într -o... Păi, stai mă, că eu făceam ce vreau eu cu banii mei, dar dacă faptul că ți-am dat, adică tu crezi că merici ciocolată? <laughs> și după aia sunt unii, fiți care primesc ciocolata, fiți atenti, da, nu știu să-ți mulțumească și ăștia sunt aia care pierd zice că nu mai vrei să dai nu mai vrei să dai și sunt persoane care îi dau no, îi dau ceva în cadou și mă, wow îs mulțumitor. pentru că eu cu banii ăștia veți atenți eu cu banii ăștia care am, să zic, am plicul asta, eu pot face ce vreau eu Dumnezeu mă dea mie banii ăștia am dat ziciul ăla dată dat dărnicia Dumnezeu îmi spune tu ești, tu ești responsabil ce faci cu ei poți să investești unde vrei tu și vreau să investesc în viața acestui om. Și vin pregătit de acasă. Mă rog, Doamne, vreau să-i dau cadou ăsta, persoanea. Și zic, cadou ăsta. Și el? Da, da, mersi, da. Da, no, da, Eu puteam să-mi cumpăr de bani ăștia altceva. O bicicletă. Dar ți dau ție, da? Aștept un pic de exprimare. A mulțumirii. Hai că nu știe să-mi exprimi până nu deschizi plicul. dar despre ce vorba după ce deschis plicul și acționezi ca și cum nu, normal, nu. Și nu-mi zici nimic. nu mulțumești. Iisus, dacă Iisus, fiți atenți, dacă Iisus așteaptă să-i mulțumești. Dacă nu oameni, nu crezi că așteaptă și noi. Isus așteaptă. Ține minte, când tu primești un cadou, ăla se așteaptă să-i mulțumești. În mod sincer. Și dacă face așa, dacă călinia, plicul, îl deschide. Și sincer, că văd, nu trebuie să te prefaci. Oh my God! Nu trebuie să te prefaci. Să fii sincer din inima ta. Ce simți tu în inima ta? Și dacă știe să primească și își ex exprimă sincer mulțumirea, când o să mă gândesc din nou și o să mă rog în o mea de rugăciune, și mă, pe cine să bine, cu și să-i dau, să știți, vă, din experiență vă spun, La care nu, nu știu să primească și a fost nerecunoscător, Uh, Ascultă, la pentru care e recunoscător. Pentru că Duhul Sfânt îndeamnă despre acești oameni și, și zice că se deschid uși în viața acestui om care a fost închise până acum. Pentru că îți exprim mulțumirea într-un mod sincer celui ce ți-a făcut în bine, se deschis uși pentru mai mult bine în viața ta. Că seara asta, înțelege principiul acesta? Te arăt în Biblie principiul. Păi vi le numai aici, am, în pasajul ăsta. N-am timp să vă rată Fi Fiți atenți aici. să la cuvântul și a zis, oare n-au fost curății 160, Dar celelalți nouă, unde sunt? Tine mesajul unde sunt celelalți nouă? Nu s-a gândit că străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Iisus, știți ce? În întâmplare asta, asta nu era mai, era o pildă să fie. În pildă el mai folosea exemplu cu samariteni. Bunul samaritean. Când au zis cum mult samaritean, trebuie să înțelegeți cum. La noi, ce care sunt, neam am țigani. Acum, iertați-mă, dar când. țigan, na, țigan, Asta e, țigan. Așa era atunci. Țiganii, fură. Cum e la noi, așa, în popor? Cum vorba? Așa, așa era samaritean. Samaritean. Asta e curvar. Samaritean. Deci așa era. Când ziceai că o femeie era samaritean, că era prostituată. Deci era un cuvânt. Samaritan. e și Oh, Ce păcat. Știi? Și sus, aici nu mai era o pildă. Din leproși ăștia, nu mai era, Iisus spune o pildă, o fost 10 leproși, nu era pildă, s-a întâmplat real. Și ăla care a venit să-i mulțumească, fost samaritian. Nu mai era pildă, era realitate. Samaritianul. Ăla care toți își băteau joc de el, țiganul și samaritianul, ce nenoroten greșit. El a venit să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și știi cine o primit mai mult decât toți ceilalți? El, El, Samaritianul. Pentru că atunci când îți exprimi mulțumirea celui ce ți-a făcut un bine într-un mod sincer, deschiși uși pentru mai mult bine în viața ta. Și Iisus se uită la el, Fii atent ce zice Iisus. Apoi i-a zis, scoate și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Pe lângă vindecare, el primește mântuire. Ce-ar fi dacă tu, când vii în casa la Dumnezeu, în o ta de ai fi mulțumitor pentru lucrurile pe care Dumnezeu ți le dă? Câte nu ți-ar mai da el? Dar nu ți-ai exprimi mulțumirea, crezi că le meriți și nu primești mai mult. Se închid ușile. Se de la altul care e mai deschis. domnule de ce nu -ai, ai mântuit pe alții nouă? Puteți să-i și pe ei. No, no, no. ei nu nu. nu veni să-și exprimă mulțumirea. Ei îți vindecați doar și vindecat, și mântuit. Nu numai că aici trăiește fericit, dar și în veșnicie trăiește fericit. Ce vrei altceva mai fain? Când îți exprimi mulțumirea unei persoane care ți a făcut un bine, deschizi ușa pentru mai mult bine. Poate nu de la persoana aia, poate vine de la altă persoană. Poate vine de la altcineva, dar tu deschizi în viața ta ușa. Pentru că îți exprimi mulțumirea într-un mod liber. Ce s-ar întâmpla dacă când oamenii vin la tine și îți fac un compliment, tu să știi să primești un compliment. Când oamenii vin și îți fac un bine, te ajută la ceva. Te ajută la ceva, îți dă ceva și tu știi să le mulțumești și să exprimi mulțumirea. Și ori de câte ori veți, un și o mersi și aduce aminte. O, am așa bine mi-o picace, mersi tare mult. Cum ar fi? Câte uși nu s-ar deschide în viața ta? În noi, în cu oamenii. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla. Dacă ai, avea ochii să vezi tot binele care alții ți-l fac și care Dumnezeu ți-l face și să-i lui Dumnezeu și oamenilor care îți fac acest bine. E săptămâna mulțumirii. Viața ta s-ar putea schimba de această săptămână a mulțumirii. Să faci din această săptămână o sărbătoare zilnică în viața ta. Zilnică, ziua mulțumirii. Fiecare zi. Cum ar fi? Cum ar fi dacă toți am ști să mulțumim Lui Dumnezeu? Câte binecuvânturi nu ne-ar da El nou? Câte daruri spirituale n ar da peste dacă e mulțumit pentru darul care l ai? Câte abilități nu ți-ar să le dezvolți dacă ai fi mulțumit? Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat și pot alerga mai bine ca alții, Doamne. Și mi-ai dat, dat această abilitate și-ai mulțumit pentru talentul. Dacă ești fotbalist, îți mulțumim pentru că tu știi, îți-ai dat o abilitate și-ai mulțumit pentru asta. Câte nu-ți-ar mai da el? Dacă ști să exprimi mulțumirea verbală și în închinare slăvindu cu voce tare pe Dumnezeu Să nu se frică de ce crede celălalt Pe el nu l-a mai interesat Ce crede ceilalți nouă Când o să fie acceptat în grupul lui Nu i-a mai interesat Pentru că Iisus contează acum Și-o plecat și-o a pe tot Și-o striga cu voce tare Isus, m-a vindecat Rău să închizi ochii acolo unde ești, Acum l-a terminat Seara asta, așa să mă rog pentru.